знайшли готівку. Так, ще можна було припустити, що ця жінка, надмірно укомплектована золотими виробами, пішла на крадіжку. В універсам треба не мала готівки. Справді, ані каблучками, ані перснями тут розплатитися не можна. Проте наявність у неї досить значної суми грошей показувала цю загадкову особу, так би мовити, зовсім в іншому ракурсі. Хто ж вона насправді? Як і сержант Халін, котрий її доставив, інспектор губився у здогадках. Ніяких документів при собі не мала. Жодного знайомого в Москві, який міг би засвідчити її особу, назвати не могла. Свиридовський склав відповідний протокол і доповів начальникові 28-го відділення. Тим часом надсилаються запити до Сакського райвідділу внутрішніх справ Кримської області. Чи справді в Колгоспі Росія працює така Іванова Марія Васильівна. І якщо працює, то надіслати характеристику на неї. До оперативного довідкового відділу МВС. Чи мала Іванова Марія Васильівна судимості в минулому? Обидва документи принесли негативні відповіді. У колгоспі Росія, Іванова Марія Васильівна не працює. Серед тих, хто мав судимість у минулому не значиться. Отже, більш ніж серйозні підстави вважати її не за ту, кого вона з себе удає. Під час одного з допитів затримана повідомила, що один її знайомий Тарасов живе під Москвою в Зеленограді. Надіслали йому повістку. Не з'явився. Відрядили по нього міліціонера. Тарасов підтвердив, що знає її як Іванову Марію Василівну. А втім, Щодо цього московська міліція, яка раніше мала серйозні сумніви, адже удавана Марія Васильівна так і не змогла пояснити, чому немає ніяких документів і чому ніде не прописана. Ось уже місяць вона перебуває на казенному утриманні і починає розуміти, що з 28-м відділенням жарти погані. Відтак вона робить спробу хоч якось урізноманітнити своє невеселе буття. Пише заяву з проханням повернути їй гроші, вилучені під час обшуку, щоб мати змогу щось придбати з продуктів у в'язничному ларку. І нарешті пише ще одну заяву, котра особливого ограження на московського інспектора Свиридовського не справила. Зате їй віддав належне старший слідчий прокуратури міста Києва Сергій Маркіянович Венекур. Після тривалих роздумів я вирішила назвати свої справжні анкетні дані. Моє прізвище – Білявська Роза Петрівна. Москва, Києву. При спробі здійснити дрібну крадіжку в універсамі 3 затримано Білявську РП. Чи не виголошено її розшук? Київ, Москві. Просимо терміново передати справу до прокуратури міста Києва. У Зеленограді, де Роза Петрівна мала тимчасовий притулок, проводиться обшук. У бурнатній валізці, де спочатку зберігалася готівка, тепер золото, колони, броші, персні, каблучки, годинники в золотих корпусах. З деяких навіть не знято бирки. Отже, людина йде на дрібну крадіжку, маючи золото у валізці, Пожадливість? Звичайно, пожадливість. Тільки мотиви людських вчинків не завжди можна витлумачити однозначно. За дрібною крадіжкою – Самовизнання того, що Валіза начинена коштовностями, ані трохи не наблизила її до того життя, заради якого вона зважилась на тяжкий злочин. Минав час, і перед нею відкрилась справді жахлива перспектива. Вона тепер не мала ні сім'ї, ні роботи, ні навіть постійного даху над головою. Золото тут уже нічим не могло зарадити. Сто п'ять злочинів. Слідчий... Прокуратури міста Києва Винокур виносять постанову про поновлення слідства. Разом зі справою у Київ насилається 19 виробів із золота і 5 норкових шкурок. Вже на перших допитах Білярська у всьому зізналась. На перший погляд у слідчого вже на самому початку слідства були всі вихідні дані для складення обвинувального висновку. З одного боку зізнання обвинуваченої, а з другого – Загальна сума встановлена ревізією. Та це тільки на перший погляд. Треба було довести, що всі ці гроші, які, можна сказати, безслідно зникли, викрадені саме Розою Петрівною. Більше того, зізнавшись у самому факті розкрадання, вона конкретної цифри назвати не могла. Ще б навіть будучи бухгалтером, Роза Петрівна збилася з рахунку. Для слідчого це була дуже копітка робота, оскільки частину документів Білярська завбачливо знищила. Довелося їх відновлювати за тими, що лишились. І не випадково два томи кримінальної справи складаються із самих тільки чехових книжок та платіжних доручень. Не знати б, що вони підроблені, склалося б враження, що це не речові докази у справі, а звичайні бухгалтерські книги і що людина, яка чеклує над ними, не слідчий, а головбух. Слідчий одразу ж зрозумів, що перед ним людина підступна і вертка. Що йдеться тут не про випадковий зрив і ланцюг трагічних помилок,